Bidasoa itzuliaren berrogeita bederatze garren edizioa maiatzaren lautik seira ospatuko da atzo aurkezu zuten ondarribiko udaleko areto nagusian eta antolatzeileka aipatu zutenez inoizko ediziorik jendetsuena izanen da eunda emeretzi txerrindulari espero baitituzte Hiru etapa izanen dituzte aurten ere lehena eunda hogeita mar kilometrokoa irunen asieta ondarribiko kale nagusian izanen du bukaera tartean jaizkibel igoko du tropelak bigarrena endaian hasi eta bagordin baztanen bokatuko da, etapa erregina izanen da hau eta gogorrenetarikoan bi aldiz igoko dute bagordi txirrindulariek eta tartean baztangoia herri guztiak zeharkatuko dituzte. Azkenik larumatean etapa jokatuko dute laburrena izanen da baina beti bezala irabazlea erabakiko duena. Azken etapa honetan arittsulegi agina samamartzial eta erlaitzeko mendateak ikoko dituzte. Pozgarria da, bidasoaitzulea bertan edukitzea zailtasunak egon direlako aintzinera ateratzeko eta horrela aderazizigun antxon Mendia Lasterketako zuzendariak. Bai, bai, e, gaizkibili ginen, oza, ja, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez genuen inorez ere esan, baina, bueno, azkenean, otxalian amagoztean lortu benuen ja, azponsorak eta horrekin ja atera dugu. Naiz eta justu, baina, bueno, azkenean partaietzen nahiko ona, eta, bai eta irtengia beste urte bat. Bai, eta etapa, bigarren etapa oso gogorra da, baina azkenen txibilduariak egiten dute gogorra etapa, osea, azkenean, baina bueno, eta nik oso pozik satik, bueno, bastan aldeak gutatuko litzai guke eta az, lortu dugu guk, gure ideia zen, askutan, pues, amaiurren bukatu, amaiurren bukatu, baina azkerean amaiurren pasatzen dugu, saketa herri gehienak, baztango herri gehienak pasatzen dugu, errazu eta lekaruz ezik, beste ez guztia pasatzen dugu, eta bueno, etapa oso polita. Babestu behar dira, fijo, eta babestu behar da, bazandarren eh, txerrinduarei elkartea, berroi urte betetzen ditu, berroita piko txerrinduareik umeak dituzte, eta da oida, oida, da basea lagundu behar da. Eta, bueno, eta gu bakarrik gaude. Bueno, Nafarro, Nafarroitzulia ere badago, baina eta gu eskadin eskare, gu bakarrik eta baina bueno, apoyatu badago bai. Bigarren etapa bastanen bukatuko dela ipatu dugun berezia. Izanen da duen simbolismo agatik batez ere, Joseba Otondo bastango alkateak azpimarratu zuenez, Bidasoai Ibaiak bustitzen duen lurralde guztia, zeharkatuko du tropelak, muturretik muturrera, eta honen garrantzean gora ipatu nahi izan zuen. E, gaur aipatu dat, e, Bidasoa Itzuliko lendakariak, azkenekoz etapa bat e, bastanen akitu zela 2000 laban izan zela. Ba, beraz, e, geroztik zenbat urte gandiren, ez? Eta urte alde balganda, eta urten berriz ere etapa bukara bat izanen dugu Etapa hasierare bai Bertze urtetan ere bidasoko itzulia bastandik ibili da Baina erran bezala olako etapa akaberari gabe Eta bidasoa bai, bidasoa ba, punta batetik bertzeraino da Eta bidasoa ugaldea hauzaaren e, altzuan asten da Hauzan, e, e, Xeroxineko urliauzi handu iturria, iturburua eta geroztik, ortsen zurruztan, badua bertzain bertze, mendi urak e, bere ganatu gero eta haundiago inez asmenta hortan e, baztan izena eta gero izena zahaldatzen du donoste gera eta jagatzen eta bidasua bezala itxasoratzen da eta tarte hortan eremu koskor bat hartzen du Bidasoa ugaldeak ba, geografia bat antolatzen du eta hor bizi eremu bat, hainbertz jende eta e, normaki historikoki e, eskuaraz eta elkarren berri e, gehiago, horre, baino gehiago ere izan ez nahiz eta azkenek urtetan egieden behar bada urrundu garela eta nola nahire eta guzi hoiek ontuak nartuta guretako ba, gauza derra da bidasua itzulea gurea hartzea, eta aurten gogo bizi zartuko dugu gainera aurten aipagarria da eh bastan txirrendulari elkartak 30 urte beteko ditola berek proposatu zakuten aurten etapa bukara bat e, bastaren antolatzea eta hoiera e, aipatu naiko nuke ez gure txirrendulariei elkartak 30 urte bete ditola ainbertzaien dekor esku zabal lan egiten duela borrondatez eta berai esker e, txirrendulari ba maila apalenek badutela non josta nona aritu non kurritu ere bai eta ba bueno, keinu bat, e, beraieiera ere baiez. ez. Eta hoizen gogoz noiz saileratuko den bidasoko itzulia baztango lurretarat eta ja bagordiko malda hoietan txirrindulariak nola moldatzen diren. Tropelean Eskualdeko zenbait txirrindulari izanen ditugu, hala nola Mikel Irigoyen beratarra, Ugaitz Otxandorena saleastarra, Iñaki Ordoki Elizondoarra eta Diego Uriarte erratzuarra. Azken honekin egon ginen solasean. Da, berezia izanen da, denentzat, baina zuretzatagian pixko bat gehiago, ez? E, erritik pasatuko da, edo bederen bazta lurraldetik, eta horri izanen dituzu e, lagunak eta familia, ez, e, bazterrean animatzen. Bai, hori da, azkenan eitzeketik ezta unero pasatzen, urtozai biltzen gara oi, leku desberdinetan korritzen, eta eitzeko karrerak gehiago gozatzen dira, orduan gogo askorekin ja. Bigarren etapa horren erantzule zarela aipatu digute, e, ez dakit zer duzun hor errateko edo zure zuri ez, e, zerbait erran beharko dizuten, ba, ados ez daudenak edo? <risa> bueno, ba, zerbait galdetu ziaten, eta nik lagundu ez, azkenen hori tramparen bat sartzeko, eta ba, azkenen hori deneia ezagutzen dute, kusute, eta baten bat egual kexateko da bai. <risa> Bueno, e, alde horretatik ere, zuk abantalla duzula edo erran entzenuk, hortik entrenatuko duzu eta bueno, ongi ezagutuko dituzu bertako errepideik ez? Bai, azkenen, bai, pasten bazara, entrenatzen, nire ere entrenamentutako datik basatzen gara, orduan, azkenen abantalla da, bai, ezagutzen moduzu edo ez, asko dibrentzondiago da. Eta bertze aldetik, e, zer sekreturen bat ire izanen duzu ez, bertziri erran ez diozuna, ba, igual hor, E, geio sufritzeko edo, ez, nola baita errateko. Bueno, da, ba, sekretu dematikoa da, baina horiak jauzteko ditugu karrera eguneko. Bueno, bertze aldetik, nola aurre ikusten duzu la aurtengo bidasoa itzulia? E, aurkeztu berri dute, hiru etapa gogor. Eh, azkenekoan e, erabakiko da edo hori bueno, aurre ikusten da, ez? Beti pasatzen den moduan e, azkeneko etapana e, erabakiko da zeinek irabasten dun, eta bueno, zakit hor e, tarteren batzuk markatua duzun edo bueno, zerbait berez berezirik duzun aurtengo itzuliaren inguruan errateko. Ba, berez hiru etapa ja aurten arrasko gorra dira. Lehenbizka igual guti xago, baino ja, bigarrenetik gaitzen ja ahize gogorra bat dira. Bigarrenan igual ezta erabakiko norkira bazten duen, baino galtzeko arriuskoa handia dago. Ta ia, ja, irugarren etapa gogor horretan ja dena erabakiko da. E, gogoz, zaude, e, bidasua itzuli ontarako, gainera etxetik, ba, pesatze dut berezia. Bai, berezia, eh? azkenan hori, forma zosongia jatzen daiz, azte ontara, eta gogo askorekin da. Haunitzen entrenatu duzu? Bai, bai. <laughs> azken aldean gehiago, ez? Azte bat duzu oraindik prestatzeko, eta, bueno, abesatze dut buru belarri zarela hortan. Bai, azken aztea, ja, azken detaileak prestatzeko. Ederki, bueno, digo, mil esker gurekin egotatik, eta zorte hon, datorren asti. Baila, esker, mil Azkenik Abraham Olano, Euskadiko Federaziokor dezkaria ere aurkezpenean izan zen eta berak horrelako afizionatu mailako lasterketak babesteko garrantzia azpimarratu zuen. Aurten turra izanen dugu eskualdean, baina Olanok berak aipatu zuen moduan, geure txirrindulariak etorkizun batean, bertan nahi ibaditugu, ez inbertzekoa da horrelako lasterketak mantentzea. Bueno, Balorazioa oso importantea, ez, eh? oso importante benik ez bain, egiten dalako, oso importantea, ba, bueno, katea esaten dugun bezalako, kategori ez austea ez, guztatza egu profesionalak ikustea, baina profesionalak izateko, beste kategoriko txerindularitza bateko berdu, beraz, horre aldo hortatik zorionak eman organizazioari, ba, jarraitza bat eta gara, horzuk esan duzuna, ez, ba, egia da, ba, ba no, kanpotikane iru ekipo getortzen dira, hori ere bai, hemengo txerindularia ez izaten da, ba, atzeko, atzeriko txerindulariekin, kompetitzea eta ikustia bere mailean ondagoen kokauta eta, bueno, e, usteet, e, rekorridoa alde dikani ikusgarre izango dela, bai, bai lehenengo etapa eta daia, ja bigarna oso gorrak izango dela eta irugarrengoa beti izaten da bueno, sorpresa ematen duen etapa hioetakoa ez, beraz usteet, e, ba, bueno, e, bigarrengo etapa ere oso gorra da, e, mendaten bukatzen da eta diferentziak egongo dira, baina esan dute mezela ez, azkenengo edizioko, azkenengo etapak beti markatzen du garailia, ez, metapasa arte zehu behine jakiten zene gira baziko duen, berraz. emozioa azken momentu arte eukiko dugula. Bari, bai, ezakit hori zenei komentatu beharko genioke, baina, bai, egia da, ba, bueno bai esponsorrei eta, bueno, jendea, txirrindularitza guztatzen zain jendeari eta alduena, horrelako ekitaldi batei laguntzea, batei, oh, urtetan zehar laguntzeko asmotan balima daude, ba, bueno, ba, esaten dugu bezala, ez goiko txirrindularitza oso polita dago, baina bekoari ere bai lagundu behar eredu izan nahi balima hitugu aurrerantzean txirrindulariak, ba, bestea kate lotu egin behar eta, bueno, bate batek entzuten badigu, eh, animatzen diogu, ba, bueno, txirrindularitza Be ere begiratzeko pixka bat eta laguntzeko asmota bali madare, eh? guk jarretuko diegula o lagunduko diegula nun jarri eta zer egin. Ba, bueno, ba, ba, bueno, bidasoa bezalako ba, probak mantentzeko eta bueno, zergatik ganez, ez? Ba itzultzen badin beste itzule batzuk egie leno egin izan dira bezala. Askerea bueno, hori da, e, izan da gure eredua, ez? E eh estatu maietan betza txirrindoritza guztia iaia esaterako e, Euskal Herrian dago eta bueno gogorraitan da baina saiatu beharko dugu horrela mantentzea ez ba hori da oroitu beraz maiatzaren lautik tik ospatuko dela bidaso itzuliaren 49 garren edizioa eta keure eskualdean izanen ditugola beraz afizionatu maiako txirrindulari onenak hemendik gutira profesionalak izanen direnak alegia